І раптом, наче грім у передноворічний зимовий день, зі сторінок вдарило злим словом, незаслуженою образою. Поет схопився з ліжка і швидко почав ходити по кімнаті, запитуючи «За що?» «За що?» Він не вірив тим рядкам, ще й ще розгортав книжку і читав. «Про гру Артемовського» в малоросійській опері «Москальчарівник». Не розумію, навіщо цього разу пан Артемовський заменив в вічно дорогій українській думі спогад подорожньою пісенькою нещодавнього складання «Гуде вітер вельми в полі». І далі. Дивно чути з вуст чумака пісню, складену поганим малоросійським віршописцем за білою. Віктор сплюнув з пересердя і читав далі, який розуміє якось спотворено свій народ і його поезію, а на додаток покладену на голос москвичем Глінкою. В Малоросії так багато пригарних народних пісень, які історично підходили б більше і показували б натуру малоросійського козака, тоді, як це нікчемна і за мовою, і за змістом пісенька вставлена паном Артемовським в його гру, так би мовити, ні до села, ні до міста. Оцінюючи високо сценічний талант і визначаючи його гру в Москалі чарівнику правдивою і художньою, ми просимо його від імені всіх знавців малоросійської національності. Не вводити в оперу Котляревського подібної дизгармонії, і залишити гудливий вітер забіли для тих, хто не знав нічого кращого в малоросійській народній і літературній поезії. Пантелеймон Куліш читав підпис. Оце земляк, оце друг, оце удружив!» – обурювався забіла. Настрій у нього. Зіпсувався, хлюпнув у склянку вишнівки, взяв кобзу, заспівав журливої. Хоч мав думку піти до сусіда, там збереться багато хуторян, але вже не пішов ні до кого. Сусіди прибігали багато разів, щоб покликати на вечерю, на кутю, але він не пішов і вдома нічого не поїв. Так, не повечерявши, і спати ліг. Опівночі знову прибігали сусіди. Заходили у світлицю та, побачивши, що господар спить, не будили його. Так у самотині, а він і провів новорічну ніч. Вранці першого новорічного дня до хати війшло десяток хлопчаків і полетіли з кількох дитячих рук зерна жи та ячменю пшениці. Приємний передзвін «зерняток» Відлунював від стіни підлоги та зливався у веселу мелодію, а хлопці примовляли На щастя, на здоров'я, на нове літо. Роди Боже, жито, пшеницю всяку пашницю, без куколю, без мітлиці, а нам дайте по паляниці. Будьте здорові, з Новим роком! Забіла піднявся з ліжка, вийняв шматок сала, в жменю цукерок з того, що вчора привіз із поштової станції, і роздав дітям. Вони задоволені кинулися на вулицю. З надвору разом із репінням снігу в хату долітав дитячий сміх. Але навіть це не розвеселило поета. Ні цього дня, ні наступного поет не міг заспокоїтися. Він не знаходив собі місця. Сидів, лежав, Ходив, откидав сніг, а думки, поглинаючи одна одну, бентежили поета. Коли починав, не лаяли або обминали, рецензуючи ластовку. Чогось він перебрав на полиці книжки, знайшов потрібний примірник журналу «Москвітянин». Там писалося, але між віршами багато глибоких поетичних творів особливо поезії підписані іменами Шевченка та Забіли. Всі без винятку засвідчені живим, непідробним почуттям, накреслені могутнім пензлем таланту. Хіба не замилуєшся віршем Шевченка Вітре буйний, а Голуб Забіли. У темній діброві на сухій гілці стогне голуб і плаче тяжко молодий козак. Голуб Розповідає сумну новину, а козак говорить, чи може хоч один з наших романців зрівнятися з цією піснею і глибиною почуття і силою думки? Чи може хоч один, повторив в голос і читав далі, а як природно не підписав би автор свого імені